Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Fadla Adam Bila ilmi ala jami'il alam Assalatu ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa mawalah amma ba'd Ayuhal musyahidun al-kiram Kaifahalukumul al yaum Asa antakunu Fisihah wa afiyah Naltaki mara ukhra Ma'ai Julia Fibarnamid Ta'alimul Lugohal Arabiya Bitil Fizyun Baik pemirsa TVRI dimanapun anda berada, apa kabar anda pagi ini? Kami selalu mendoakan anda senantiasa dalam keadaan sehat dan afiat. Dan berjumpa lagi bersama saya Julia dalam acara Hikmah Pagi, program pelajaran Bahasa Arab melalui televisi. Senang sekali saya di sini dapat menemani pagi anda dan akan bersama-sama belajar tentang Bahasa Arab yang akan dipandu oleh narasumber kita yang telah hadir di studio dengan saya pada pagi ini telah hadir Ibu Wisam Rohilina MEC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Alhamdulillah khair. Apa ma maudu' درسنا al-yawm Ustazah? Tema kita pada pagi ini tuh apa? Ma Maudu'ana al-yawm makan al-ghidha' at-tayyib. Al-ghidha' at-tayyib. Nah. Berarti artinya itu makanan sehat begitu ya. Iya, makanan, makanan sehat. Iya. Dan pemirsa beliau tidak sendiri karena sudah ditemani oleh narasumber yang tentunya pemirsa sudah tidak asing lagi dengan wajahnya yaitu bapak dr. Samsul Arifin MPD. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pakhalu Alhamdulillah. Alhamdulillah khair hmm. Ustad tentang uh, tema kita itu adalah makanan sehat nih Ustad. Makanan sehat. Berarti... Jadi ini lanjutan dari pekan lalu. Oh pekan lalu. Iya. Kaitan dengan badan sehat. Pekan lalu kita bicara tentang olahraga. Iya. Supaya badan sehat olahraga. Untuk lengkapnya harus makan makanan sehat. Makanan sehat. sehat. Uh. Jadi harus didukung dengan makanan didukung sehat ya. begitu ya. Ustaz. Betul. Baik pemirsa, Qobla Ibtidai Darsinal Yaum, Hayabina Nasma, Kiraat Al-Quran Kita sebelum memulai acara kita pada pagi ini, kita akan mendengarkan lantunan suci ayat Al-Quran Yang akan dibacakan oleh Saudara Abdul Rodzik Yang akan membacakan Al-Baqarah ayat 77-83 sampai Tafadbal ya ahli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 Awa laa ya'lemun anna Allah ya'lemu ma yusirun wa ma yu'adilun Wa minhum ummiyun laa ya'lemun laa ya'lemun la kitab illa لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يختمون الكتاب بأيديهم ثور dan mengatakan bahawa ini adalah kepada Allah untuk menyebabkan untuk menyebabkan untuk menyebabkan dan mengatakan mereka kepada ما يكسبون وقالوا لن تمسن النار انا ايا من معبوده تخذتم عند الله عهد فليخلف الله عهده فليخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ نُوحٍ فَنَسِيَ وَلَا نَجِدُ لَهُ عَزْمًا إِنَّهُ كَانَ وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا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 ون صدق الله العظيم Pemirsa yang dirahmati, wa ahlan bikum fi barnamaj ta'limul ta lughah al-arabiyyah bitelvision. Pemirsa terima kasih masih menyaksikan acara Hikmah Pagi dan kita akan segera memulai materi kita pada pagi ini. Tentang uh, temanya adalah makanan sehat. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan dari mudaris nanti, silakan mencatat nomor telepon di 574-3476. Atau bagi Anda yang ada di luar daerah, bisa menghubungi di 021-574-3478. Baik, kita akan segera memulai materi kita pada pagi ini kepada Ibu Wisam Rohilina M.E.C. Kami persilakan. Tafadol ya Ustadzah. شكرا جليا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين أيها المشاهدون الكرام وحيكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة في أي مكان Wa insaidun yuai Syarifuni anakuna ma'kum al-yawm fi program ta'lim al-lugha al di televisi Pemirsa saya senang sekali bisa menemani Anda pagi ini uh, di acara program pengajaran bahasa Arab melalui TVRI. Dan seperti yang sudah dikatakan Pak uh, Samsul tadi bahwa uh, topik hari ini merupakan lanjutan dari topik minggu lalu yaitu uh, mengenai olahraga dan uh, sekarang sebelum kita masuk ke uh, topik uh, baru mari kita review beberapa qada' yang sudah kita pelajari minggu lalu. Pemirsa uh, dapat melihat di uh, layar TV mufradat yang telah uh, kami pelaj telah kita pelajari minggu lalu. qada' oh. yaqdi qada' tala yutalu mutala Istiraha Yastarihu Istiraha Atau beristirahat Taawada Ya taawadu Taawud Terbiasa Nazama Yunazimu Tanzim Masya Yamshi Masyun Yufadzilu Tafdil Tanawala Yatanawalu Tanawul Dan Tanawul sering digunakan dalam ucapan Tanawul al-Asya Dan Al-Riyadah al-Mufadzalah Atau olahraga favorit Arqdu berlari kurat astaula kurat arisyah ar taj sahih jama' asihha atau sehat Semoga pemirsa masih mengingat mufradat-mufradat tersebut dan sekarang kami akan mempelajari topik baru yaitu tentang Al-Ghidha At-Tayyib atau makanan yang baik, makanan yang sehat dan uh, sekarang kita akan mendengarkan hiwar atau dialog antara <tutup> uh, sebelum mendengarkan hiwar tersebut, kami akan mempelajari beberapa mufradat terlebih dahulu untuk memudahkan nanti Silahkan ditayangkan captionnya Kalimat Waibara jadidah Kalla yaqillu Taqillah Yang artinya sedikit Dan kata ini dapat digunakan Dalam ucapan La taqillu ahamiyatuhu Atau Tidak kalah penting رزق يرزق رزقن memberi rezeki al-ghidha at-tayyib makanan yang baik as-sihha at tamma kesehatan yang sempurna makhluk jamak makhlukat dan Kata ini telah menjadi bahasa Indonesia, yaitu makhluk. Asyara, yushiru, isyaratan ila, atau menunjuk. Lahwa, sebentar, dan sering digunakan sebagai contoh intabir lahta, tunggu sebentar. dan lahta, biarkan saya sebentar dan al-makulat, makanan, al-mashrubat, minuman. Hamil, jam awamil atau faktor, tega, yatga, tohiyan, melampaui batas, dan al-khudrawat atau sayur mayur, as-samarat, buah-buahan, al-ibil, yaitu monta. Itulah mufradat yang dan ungkapan yang perlu anda pahami. Dan sekarang kami akan mendengarkan hiwar perbincangan antara Mamduh dan Fauziyah mengenai Al-Ghidha Al-Tayyid. Faltatafadal. Kaifah halukaya, Fauziyah? Ana bi khair, walhamdulillah. Wa kaifah halukaya, Mamduhak? Ana, alhamdulillah, bi khairin ayodan. Ya Fauziyah, ayina Fadli? Fadli? Naam. Hua fil madrasah. آه هو في مدرسة؟ نعم سبحان الله هو تلميذ مشيت صحيح آه على فكرة يا فوزيا في الأسبوع الماضي تكلمنا عن الرياضة الجسمية منها قرة القدم للحصول على الصحة التامة ولكن يا فوزيا هناك شيء آخر لا تقل أهميته من هذه الرياضة الجسمية ام ما هذا الشيء يا ممنوع؟ ألم تعرف ذلك يا فوزية؟ دعني أفكر لحظة. والله. آه، الغذاء، الغذاء الطيب؟ آه، الغذاء الطيب صحيح. الغذاء الطيب من عوامل الصحة الجسمية لدى المخلوقات، منها الإنسان. آه. وكما أشار إليه القرآن أنه يجب علينا. أن نأكل ما هو حلال وطيب مما رزقنا الله من المأكولات والمشروبات نعم هكذا ما أشار إله القرآن الكريم وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله سورة طه الآية 81 قال قلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي صحيح وفي سورة البقرة نعم. الآية 168 قال الله تعالى يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبة ولا تتبعوا خطوة الشيطان إنه لكم عدو مبين ومعنى الحلال طبعا ما أحباه الشارع والحرام ما لد ذلك صحيح وإذا تناول كل إنسان الطيبات كما أشار إلهي القرآن الكريم وقام بممارسة الرياض الجسمية المنظمة حصل الصحة التامة جسما وروحا صحيح يا ممدوح كما قيل المؤمن القوي خير من المؤمن الدعين ولكن يا ممدوح هل تذكر لي المأكولات الطيبة؟ المأكولات الطيبة؟ نعم آه المأكولات الطيبة هي لحوم الحيوانات التي أحلها الإسلام، مم. منها مثل البقر والجاموس والغنم والدجاج والإبل وغير ذلك، ومن المأكولات الأخرى مثل الرز والثمرات والخضروات. آه، إذن هذه كلها بذك من الله الرزاق. سرعان يا فوزية. Wajib علينا untuk mengucapkan terima kasih kepada semua kebaikan yang tidak kita dapatkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Uh, mengenai al-Rida al-Taib antara Mamduh dan uh, Fauziah dan untuk mengukur pemahaman Anda mengenai dialog tersebut uh, kami uh, akan Menanyakan beberapa pertanyaan, silahkan menjawab Dan bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan ini Dapat menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar Nomornya berapa tadi, Julie? 5-7-4-3-4-7-6 Dan bagi Anda yang di luar kota, pemirsa di 021-574-3478 Silahkan untuk berpartisipasi mungkin eh, disebutkan pertanyaannya ya, Ustazah Pemirsa, biar mempersiapkan jawabannya begitu. Iya boleh. Pertanyaan pertama bagi mereka yang sudah mendengarkan dialog tadi pasti akan sangat-sangat mudah, yaitu ma'maldua al-hiwar as-sabeq. Sekali lagi, ma'maldua al-hiwar as-sabeq. Baik pemirsa, kita masih menunggu teleponnya. Silakan menghubungi di 5743476 atau di bagi anda yang ada di luar kota di 0215743478. Jika anda ingin berpartisipasi, silakan segera hubungi nomor yang sudah kami berikan. Hmm. Oke, okay, pertanyaannya sekali lagi mau doa alhiwar asbab. Topik dari dialog antara Mamduh dan Fauzia tadi mengenai apa? Alhamdulillah alamin. <laughs> Assalamualaikum. Ya, waalaikum salam. Ma Man mutakallimah? Uh, eh, Siti. Fi? Main apa ni? Hello. Hello putus sepertinya sudah ya oh begitu Terus. sayang sekali mm -mm. iya karena terputus mungkin kita harus berikan jawabannya untuk pertanyaan pertama lagi iya pertanyaan pertama tadi mengenai topik uh, dari dialog uh, antara Mamduh dan Fazirah yaitu Alhiza Atayeb ya uh, mungkin kita uh, nanyakan pertanyaan kedua dan uh, sekali lagi bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi bisa langsung telpon Uh, dan uh, pertanyaan kedua Yaitu Amma takalama mamduh Wa fawziyah Fil usbuah al-ma'di Amma takalama mamduh Wa fawziyah Fi al-usbuah al-ma'di Silakan bagi pemerintah Assalamualaikum Assalamualaikum Magal mutakalim Abdul Jalil Ya Ustazah Abdul Jalil Ya Min Aina anta ya Abdul Jalil Min Ciputat Min Ciputat Silakan. pertanyaannya apa Ustazah tadi bisa diulang Oke okay, pertanyaannya sekali lagi Amma taqalama mamduh wa fawziyah fi al usbu al-madi Amma taqalama mamduh wa fawziyah fi al usbu al-madi Iya Pak Ar-Riyabah Iya benar sekali An Ar-Riyabah yes, al-Jismiyah Terima kasih Bapak. Syukran. Syukran jazilan. Dan sekarang kita buka pertanyaan selanjutnya. Ya? Oke okay. pertanyaan selanjutnya mungkin bisa ditayangkan juga di layar. Hal yakun al insanu fi syhatin tamah bariyadati fhas. Sekali lagi hal yakunul insanu fi syhatin tamah bariyadati fhas silakan pemirsa hubungi nomor telepon yang sudah kami berikan halo ada silakan di 5743476 atau di 0215743478 kalau nggak ada boleh mungkin Mamduh atau Fauziah ya, ya Ustazah ya, untuk menjawab pertanyaannya ya Mamduh Mamduh Mamdu, ya Mamdu. <laughs> baik Silakan. Ada pertanyaan. Hal yakun al-insan fi sihhatin tammah bil riyadah fa hasab? Taba'an la. Lekin kadzalika bil maskulat at-tayyibah. At-tayyibah. Betul ya saja jawabannya. Iya. Betul. Lo kombinasi dari keduanya. Ini sudah ada yang masuk teleponnya. Silakan pertanyaan selanjutnya saja okay. untuk dijawab. Pertanyaan ke-4. Ma ma'na al-halal. Ma ma'na al-halal. Halo. Halo. Iya, ini dengan siapa, Pak? Halo. Iya, halo. Halo. Iya. Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak? Eh, uh, Mashrudi. Bapak Mashrudi dari mana, Pak? Anak Samparoni. Oh iya. Baik, jawabannya langsung saja, Pak. Pertanyaannya Ustazah, "Ma'ana al-halal?" Bisa, bisa. Iya, Pak. Alhamdulilah. Sebentar, Pak. Bisa di diperjelas suaranya? Iya, bisa diperjelas. Diperjelas suaranya, Pak? Halo. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ya. Gimana Pak Syafsun? So? Nah, ya. silakan pemirsa lihat layar, mana halal sesuai dengan apa yang kita dengar dalam Mamduh dan Taufiq ya. hal wa ma abahus syariah. Itu tadi yang kita dengar. Pemirsa jadi yang kita tanyakan apa yang kita dengar dari eh tadi ya? Sesuai dengan fragmen. Ini tadi kata-kata Mamduh ya. ya. Mm. Mamduh mengatakan oh, "Wa manal halal" ma'abahu asyari' yang diperbolehkan oleh syariat begitu. Oh baik. Lanjut. Berarti, mm -hmm. berarti pertanyaannya kurang tepat jawabannya Ustaz, itu. ya Ustaz Iya, mirip ya mirip-mirip lah. <laughs> mirip -mirip. Ya maksudnya sama. Baik, pertanyaan maksudnya selanjutnya sama. Ustaz juga silakan. <laughs> iya. Uh, pertanyaan berikutnya, mata yakun al-insan fi tamah tammah. Mata yakun al-insan fi tamah silakan pemirsa yang sudah terhubung baik pak Samsul mungkin ya, hmm. bisa bantu untuk jawab pertanyaan ah, kita yang serahkan tadi. kepada Fauzia, <laughs> biar adil ya pak ya, Fauzia, ya. Fauzia yang, <laughs> yang menjawab mata aku nulisan visi hatintama uh, asyha, uh, mana, ida qama di Riyadhah Uh, wa al akli al-ghidha' al-salih. Baik pemirsa, jika kaum apabila mempraktikkan riyadhah al-jismiah wa tanawul al-makulat wal mashrubat at-tayyibah. ini. Hmm. Jadi seseorang akan mendapatkan kesehatan yang sempurna apabila dia uh, selalu berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang baik-baik. betul. -baik. Baik <gat> <gat> Jadi untuk sehat nggak cukup olahraga, makanan Atau sehat juga. juga harus dipenuhi ya. Ada tuhan. ya, termakuler, termasyarakat, tadi ya pak. Hmm. Pertanyaan selanjutnya ada, saudara? Iya masih ada. Masih ada, boleh? Kini bisa ditayangkan juga di layar. Lima kata al Muslim al Khawi khairan min al Muslim abdai. Lih mengapa kan almu'min alqawi khairan min almu'min adha'if. Al hmm. Silakan. Ibu Ini kalau misalnya menyimak mesti bisa men menjawab ya sebetulnya. Silakan pemirsa yang sudah terhubung. Halo baik baik deh kalau gitu Pak Samsul kali ini kita persilakan untuk menjawab bagaimana oh, yes. silakan Pak ya pemirsa jawabannya memang pertanyaan ini tidak uh, ada secara harfiah pada dialog tetapi ini kesimpulan sure. uh, uh, oh dari Saudi Arabia uh, silakan dari Saudi Arabia uh, tafadhal alhamdulillah ya Assalamualaikum so Hmm. Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah Adikumsalam Saya di Indonesia Saya di Jawa Barat Jawa Barat 6 Alam Indonesia, Jawa Barat Oh, Indonesia, Jawa Barat Lakin, alam sakin fi, melamak al-arabih suwadiah Kirian kali ini Taip Ya, dari masalah subuh, subuh Kirian Taip, alam sada, adilat khalilan ini Adilat khalilan Adilat khalilan Adilat khalilan Dimana kanal mu'min al-qawi khairan, minal mu'min al-da'if Hmm ai ya listan ohil ai ini gawi tah oh fine pin par cuai arab di indonesia sama saudia heeh taksu ai lima taqan alqawi khairan min almu'min ad-da'in alqawi khairan min ad Malas. Alih jawab. Time nanti laksanakan. Nanti lah. Lain alman yang kuat yakin al kiam bil wajibat, ahsen al kiam tu kan. Al kuat yakin al kiam bil wajibat, ahsen al kiam. Iya orang yang kuat sehat tentu dapat melakukan kewajiban atau tugas-tugas. Dengan lebih baik. Betul. Dibanding. Betul. <laughs> Ini yeah, tidak ada yeah. dalam dialog tetapi kesimpulan. <laughs> <laughs> Ini berarti. Baik. Memasturanya. Kalau kalah, kudo cerian. Ayo, sekian. Ya. Ya Allah, Allen. Selamat. Aiyah, Assalamualaikum. Baik, pemirsa jangan khawatir karena kami masih memiliki beberapa pertanyaan yang harus ya untuk dijawab. Makanya pemirsa langsung hubungi nomor telepon yang sudah kami berikan, pemirsa. Pertanyaan selanjutnya, ustadzah. Iya, pertanyaan ini sangat uh, mudah ya, sangat gampang. Mahiyya uh, al-makulat al-taibat Allati ahlha al-Islam. Mahiyya al-makulat al-taibat. Alati ahalha al-islam Dan jawabannya tidak harus uh, Dari uh, teks Benar-benar dari teks kan ya Pak Syamsul hmm? Juga dari hmm. uh, pengetahuan sebelumnya Atau dari kesimpulan uh, teks itu juga Silakan pemirsa Nomor teleponnya di 5743476 Dan pemirsa yang ada di luar kota Di 0215743478. Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Mengerang Manel Kalim ya Abu Nizom Abu Nizom nah, min? Min, min Malang, Jawa Syarqiyah Min Malang, Jawa Syarqiyah Silakan, istilah pertanyaannya Bisa diulang <tanya> ha? Pertanyaannya Mahia al-makulat al-bayibah al, -makulat al ahlaha al-islam Kasir ya <tanya> Nah, <tanya> min ha. kasir Minham Minham لحم الغنم امم لحم البقر السمك في البحر امم امم السمك النهر خيار ها طيب al-luhum terus apa lagi pak al-khadrawat al-khadrawat naam eh uh, fa uh, al-ma'kulat at-tayyibah al allati ahallaha al-islam kathira kama qul banyak sekali uh, wa dari teks tadi uh, yang sudah disebutkan ah. al-urs ya al-luhum al-hayawanat ayya al uh, allati halalah syariat al al-fawatih juga <laughs> ya wa al-fawatih atau as-sabarat wa al-khudrawat kurang lebihnya keseluruhan benar <laughs> ya itu <iya. saya> jawabannya terima <laughs> <laughs> Akhir. Baik pemirsa, untuk uh, pertanyaan mengenai fragment tadi sudah selesai Sekarang kita akan beralih kepada pembahasan tentang kwaid dan struktur kalimat Kepada Bapak Samsul Arifin MPD, tafadzol ya Ustaz Baik, masyarakat ya Julia Ayol musyayyidina al kiram ta'al Nafas uh, al-tarakib al-asiyah Filsul Madi an uh, at tarakib al-wasfi <tuh> Etkir kip alwasi, warafna, una jam manaut wa naat man wa, -na wa unduri lasasa. An manaut awal mausuf an na di wa naat -na kita minggu lalu dengar percakapan tiga orang Mando, Fauzia dan Fadli bicara tentang olahraga fadli yang setiap minggu diajak oleh ayahnya ke An-Nadi al-Qarib min Bait min al-Bait. Hmm. Kemudian al-mukminun as salihun Al-mukminun as salihun al-mukminatu as salihatu Anda masih ingat? Sifat dan mausufnya sesuai. Sifat mengikuti mausufnya. Dalam ee uh, tadzkir taknisya mudakar mu'annasnya, kemudian mufrod jamak musanna-nya, kemudian i'ropnya, a-i-u-nya kalau koribu anna koribu, ya bu-bu bah-bah-bi-bi nah. mudakar mu'annasnya juga begitu al-mu'minuna as-salihuna al-mu'minatu as-salihatu ini pekan lalu wa at-taraqib al-jadidah pemirsa kita lihat alam silah. Hunaka shay'un la taqillu ahammiyatuhu. Pada kalam, semena min eh, baina Mamdou wa Fawzia. Hunaka shay'un la taqillu ahammiyatuhu. Mamdou mengatakan ini. Ada sesuatu yang tidak kalah penting. di sana ada hal lain yang tadi eh, hunaka shay'un akhar la taqillu la taqillu ya ahammiyatuhu, la taqillu ahammiyatuhu. Di sana ada hal lain yang tidak kalah penting di bahasa kita. Kemudian yakulul muslim ataimatan ahallahal islam. Yakulul muslim ataimatan ahallahal islam. Fil qur'ani ayatun tubayyinul halal wal haram. Fil qur'ani ayatun tubayyinul halal wal haram. Nakhtaaru ghid'an taksuru fihi al vitaminat. Kita memilih makanan yang banyak vitaminnya. Noktaru wida'an taksrufil vitaminat. Pemirsa, sebenarnya ungkapan atau struktur dasar yang kita pelajari pada pagi ini lanjutan dari pekan lalu, pekan tentang tafsir wasfi ini juga wasfi, tapi bentuknya berbeda. Kita lihat manaud noat jumlah. Sayaun la takilu ahammiyatuh. Kalimat la taqillu ahammiyatuhu merupakan sifat dari syaih. At-aimatan ahallahal islam. Makanan yang dihalalkan oleh islam. Ayatun tubayyinul halal wal haram. Ayat-ayat yang menjelaskan halal dan haram. Widaan katsurufil vitaminat makanan yang banyak vitaminnya. Perhatikan kalau pekan lalu kita bicara tentang sifat itu satu kata. Jadi na'at mufrad ini na'at jumlah, bentuknya bentuk kalimat. Jadi sifat tapi dalam berbentuk jumlah atau kalimat. Shay'un la taqillu ahammiyatuhu. Ayatun tahallal al-islam. Ayatun tubayinul al halal wal haram. Bira antaksurufil vitaminat Nah ini Anda masih uh, bisa membuat contoh lain Selain contoh-contoh ini Dan saya kira tidak ada hal yang terlalu sulit uh, Nanti kita akan berlatih Dibantu oleh Fauziah Sama Mamduh <tuh> uh, Pagi ini uh, kita dibantu oleh uh, Ibu Bisam Rohilina. Jadi sengaja kita datangkan ke TVRI pagi ini, karena Bu Amani sedang berhalangan. Kita berharap nanti bisa siap lagi. Baik pemirsa kita lihat latihannya. Kalau anda tadi sudah faham naat mufrad, naajumlah. Sekarang kita coba untuk membedakan majiz dan naatul mufrad minan na'at jumlah fi Ya, bedakan mana na'at mufrad, mana na'at jumlah. Kedua-duanya Anda sudah tahu. Kalimat ini yang pertama. La'awan yaqra'u mamduh kitaban mawdu'uhu jaddab fil maktabah. Yaqra'u mamduh kitaban mawdu'uhu jaddab fil maktabah. Pemirsa, silakan Anda masuk ke lain kami. Juliem masuk, masuk telepon ah ya ini pemirsa sudah menunggu-nunggu oh, oh, benar Pak mereka sudah sebenarnya sudah tidak sabar sudah tidak sabar lama sekali nih buka telepon <laughs> itu silakan pemirsa di 5743476 hmm. atau bagi anda yang di luar daerah di 0215743478 ini hmm. Pak kalau misalnya minggu lalu pekan lalu itu kan banyak yang telepon begitu ya Pak ya, ya? dari Papua Betul. dari ya, dari mana ya mm -hmm. Mm -hmm. baik silakan pemirsa mungkin pertanyaan pertama pertanyaan misal, tadi mmyiz anna na'at mufrad min na'at al jadi suruh bedakan na'at mufrad dan na'at jumlah apakah kalimat ini na'at mufrad atau na'at jumlah hanya begitu saja iya silakan ya kram madh kitaban mawdu'uhu jazzaab fi al-maktaba tafadalu al-mashaidun ini sedang berdesak-desakan jadi betul. Lah. <laughs> ah, ah. Baik, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik, alam takalim Ana syatibi Syatibi, baik, syatibi Aini mak syatibi Min serang bantan Serang bantan, baik, ahlalas salam Baik, asoal mayiz Mayiz An natal mufrat min natal jumlah Fima ya'ati Wa jumlah yakruh mamduh kitaban Maudu'u jadab Baik هذه الجملة من نعت المفرد من المفرد أو نعت الجملة آه آه هذا نعت نعت مفرد نعت مفرد أين النعت أي كلمة في أي كلمة يقرأ ممدود كتابا ممدود جذاب جذاب جذاب نعت جذاب jadi benda naat, waman ud, waman ud mau doh, mau doh matam, Ma Ma hmm. mukak kita, eh? insya Allah, insya Allah, insya Allah. <laughs> kita cek ya pak, kita cek, cek. sekarang, kita cek. ini kita cek ini ada dua yang akan membantu saya, <laughs> Mamduh dan Fauzi ya, ya, ya. jawapan tadi benar salah. Uh, saya kira benar, start. Oh saya mengira benar ya. Na Nama juga ngira lah. kan? Mengecati lah. <laughs> kira benar. Falsi ah, ya. Uh, yang tadi mungkin tidak salah, karena maudhuun dan jazab itu adalah naat maud hmm. juga. Tapi yang lebih tepatnya adalah naat jumlah. Ya. Karena kitaban maudhuun oh. jazab il maktabah. Hmm. Jadi uh, tadi naat na'at jumlah. Na jumlah. Na jumlah bukan na'at shifat. Buk hmm. Kemudian jazab tadi apa jadi apa? Itu jadi na' uh, jadi na'at dari khobar. Oh, iya dari khobar. Hmm. Ha -ha. ha -ha. Jadi pemirsa, Bapak Oke. Okay. Jadi ha -ha. mauduhu jazab itu sifat dari kitaban. Kitaban. Iya. Okay, kebetulan ha -ha. ini uh, jumlah jumlah ismiyah. Ha -ha. Mauduhu mubtada jazab khobar. Nah, oh. ha -ha. ya, gitu ya. Jadi ini bukan uh, na'at Mufroth tapi nak jumlah. Lam lam lam. Taib terima kasih banyak. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Taib. <laughs> uh, Taib. Hmm. Masuk kedua. Tidak sabar. Sudah, sudah tidak sabar. Tidak apa? sabar. Taib. <laughs> Fil Quranil Karim suratun sumyat bismis surati shuro. Caption caption. <laughs> Fil Quranil Karim suratun sumyat bismis surati shuro. Pemirsa, assalamualaikum. Waalaikumsalam, alaikumussalam, Ustaz. Hmm, saya Muhammad Takalim. Jamal Ustaz. Dek? Jamal. Ya? Ah, Jamal Takalim. Eh, oh, Saudara Ruwadi. Jamal lah. <laughs> Hai saya Jamal. Jakarta. Sejakart. Di Jakarta. Baik, nah. nah. pahamlah saalan. Baik, ayin. Hadhih jumla min min anad mufradauna jumla fil Quran al-Karim suratun Summiat bismi surat surah na'at man'ut jumlah fi'liyah sir. Hmm. Dan na'at jumlah. Naam. Na'at jumlah. Ain na'at sumiyat. Sumiyat. Sumiyat adalah. Sumiyat una na'at jumlah. Na'at jumlah. Kalau kita tanya eh uh, Bu Wicak. <laughs> hmm. Oke. Ah, benarnya jumlah jumlah. Sahih? Betul? Nah, jumlah. Okay. Hmm. Bapak ternyata betul. Oh, ternyata betul. <laughs> ternyata betul. Uh, uh, manutnya mana, Pak? Uh, surah. Surah. Surah. Bagus. Ah, uh, pemirsa uh, perlu saya terima kasih, Pak ya. Terima kasih. Saya mengingatkan kepada pemirsa bahwa Hmm. Asalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Baik, oh, Ramtaka Lim. Kurnia, say. Kurnia. Ahlan wa sahlan, Kurnia ini langganan kita ya. <laughs> Berarti kita punya langganan ya, Pak ya? Oh, Rupanya ini Pak pagi, pagi udah nunggit di depan TV gitu ya. Terima kasih. Baik, Pak. Fil Qur'anil Karim suratun Ah, yasrahul mudarris dar salugatul arabiyyah sahban wa'bhan. Ini masuk naat jumlah atau naat mufrad? Uh, ini termasuk naat mufrad. Naat dalam uh, volume televisi nol dikecilkan sedikit. Ini naat mufrad. Naat mufrad mana ya. naat manutnya mana? Naatnya itu syar' suadiah. Wadhihan. Sarhannya man oh, man'ud. Sarhannya man'ud. Hmm. Iya. Cukup itu? Iya. Cukup. Kita cek kepada Fauzia yang sedang minum. Di mana Fauziah? Fakturnya tadi mengatakan sarhan wadhihan na'at man'ud. Cukup? Sahih. Sahih. Manda? Taba'an sahih. Taba'an sahih. <gumana. gumana. gumana>. Juli sahih ada yang terlupakan <laughs> al-lugha al-arabiyyah itu kenapa enggak disebut kan yeah. al-lugha al masuk natman oh, natman oh iya berarti kurang tadi ya <laughs> berarti nggak cukup tadi sebenarnya itu benar sah tapi kurang kurang makanya pertanyaan cukup cukup itu <laughs> kan pertanyaannya kan cukup Betul. katanya cukup ada yang kurang karena ada dua di sini ya saya pak terima kasih banyak yes. ya terima kasih pekan depan kita tunggu lagi <laughs> dengan pertanyaan yang lain saya assalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. mana nak lima? Afifa. Afifa. Harap menunggu. Nomor yang hmm. kamu tujuh Ai, ai lah ya Afifa. Calling is having another call. Hai, halo Assalamualaikum. Hmm, terputus. Terputus. Kamu kata letesal, terputus hubungan kita? Ampipah. Iya. Dah. Assalamualaikum. Dola jadi. Selamat. Dah. Assalamualaikum. Hello. Hmm. Mana muka kali Mana muka kali Anak hmm. umurara. En Garut. Ojwal Berbia. Umurah. En Garut. Ojwal Berbia. Dah. Umurah. Umurara. Umarah, ha Umarah. Umarah. Umarah. Baik. Um um um Ibu Rara. Rikul li ummatin syari'atun khassatun biha tulaimu ahwalaha. Hadhih jumla nat mufrodatun jumla. Allah. Uh, eh. Uh, Rikul li ummatin syari'atin khassatun biha. Mm ahwalaha. Syari'atin khassat yang mungkin syari'atin khasatin? syari'ah na'am syari'atin syari'atun syari'atan syari'atan khosatan syari la la waktu ga la la syari'atun khosatun biha tulaimu ahwalaha uh -huh. dan ain man'ut syari'ah uh, syari'atun syari na'at na khosatan hali na'at jumlah? Al mufrad. Eh, uh, na'at mufrad. Na'at mufrad. Tayyib. Na'at mufrad. Li kulli ummatin syari'atan khassatan biha tulaimu ahwalaha. Tulaimu ahwalaha. Yang tulaimu ahwalaha? Eh, na'at man'ut. Na'man'ut. Ayna na'at? Eh. Na'at ahwalaha, ahwal. Na'at mufrad atau jumlah? Ehm. Uh, Jumlah. Hmm. Jumlah. Ahwalaha ah, ha jumlah. Naaf jumlah. Hmm. Tula imu ahwalaha. Baik. Bagus sekali. <tuk> bagus sekali. Ini Garut ini belum pernah tampil. Baru ke pagi ini. Ini, ini <tuk> pagi yang baik sekali. Pagi. Datang. Wahna Allah. Ya, Subhanallah. <tuk> Terima kasih banyak. Terima Ia. kasih. Ia. Terima Ditunggu Tuh. pekan depan. Tuh. Waalaikumsalam. Isiabha. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. <tuk> nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Mata pelim haji zainal abidin zainal abidin ahlan assalam zainal abidin ahlan dek ya, set ayah zainal abidin di Jakarta ke kandusirung set di Jakarta kandusirung Jakarta ke kandusirung tanggerang oh lah semgorip betul lain ahlan assalam yotali ufdli darshu al jadid bantatnaulil ashah ahadil jumlah fiha nad at mufrad na atau nad jumlah درسها الجديدة بعد تناول العشاء. المفردة. نات مفرد. مفرد. نعم نعم. أي نمنوت؟ أي نمنوت درسا. درسا. نعم. ونعت؟ النعت الجديدة. الجديدة. نعم. غير. فوزية؟ جوابنا بدل؟ صحيح. Betul sekali. Hmm. Alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah. <laughs> terima kasih. Terima kasih. Betul sekali jawabannya. Yu ta'alifu darsahul jadida banta tanawulil asya'. Jadi darsu man'ut wa aljadida na'at dari dars. Darsa mansub maka sifatnya atau na'atnya mansub pula. Baik. Hmm. assalamualaikum. Wa alaikum salam hmm. Daib, alam takalim ah, Muhammad Jamil, member lingga Jawa Syarqiyah ah, Muhammad Jamil, member lingga Jawa Syarqiyah <laughs> Daib, ahlan wassalam Jamil Ahlan bija, ahlan bija Daib, ayin, hadil jumlah Ahya Nadal Mufratawan al-jumlah Haslat fawziya ala nata'id al-jajidah li nasyatiha fit-ta'allum Haa Hasrat Saudiya, alat dan alat nata ingin jadida, ingin tercapi hasil naat, naat mufrod, naat mufrod. Ayo kalimah manut, ayo kalimah manut mana? Almanut. Alnataid. Alnataid. naat? Aljadida. Aljadida. Aljadida. Ayo. Baik, bagus sekali, Prof Pagi-pagi sudah dapat pujian. Ketika orang lain belum memuji, saya yang memuji dulu. Bagus sekali. <Güleng> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Hmm. Terima kasih, Pak. Masuk Riyadzab. Baik. Apa sahabat ya? Sako Mahmudun Sayyaratan Launuha Ahmar. Lihat tampilan. Sako Mahmudun Sayyaratan Launuha Ahmar silakan anda mau masuk hmm. satu lagi ada nah hmm. sa'ah komahmudun sayyaratan launha ahmar coba fuziah oh ada masuk assalamualaikum hmm. assalamualaikum assalamualaikum tidak ada suara. Nah, terputus. Fauzia. Saqo mahmudun sayyaratan launuhah ahmar. Masuk lagi. Assalamualaikum. Hmm, putus lagi. Memang putus. Putus nyambung. Hmm. Fauzia. Tolong jawab. Uh, ini naat jumlah. Naat jumlah. Iya. Hmm. Sayyaratan ma'naut launuhah ahmar. Launuhah. Jumlah. Ada jumlah untuk jumlah ismiyah ismiyah mubtada wa khabar launha mubtada ahmar khabar iya pemirsa dijawab oleh Fauzia dengan tepat siapa mahmudun sayyarotan launuha ahmar ini naat jumlah jumlahnya jumlah ismiyah ismiya. jumlahnya jumlah ismiyah hmm asamin takallama atiflu bi lughatin la nafhamuha Takar lama tiflu bilu watin la nafhamuha. Pemirsa, silakan anda masuk. Hmm. Ah, ah, tidak ada penelpon? Atau sedang berdesak? Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, menurut saya kelimp. Selamat ikhbal. Hmm? Iqbal. Iqbal. Baik, alhamdulillah ikhbal. Baik. Baik. Ain, adil jumlah, nat mufroh atau nat jumlah. Takkanlah matif lo bilu batin lah nafhamuah. Takkanlah matif lo bilu batin lah nafhamuah. Nafhamuah, ayer nat manot, nat manot, nam adil nat jumlah atau nat mufroh. Jumlah, jumlah. Aina, ayo kalimah. Takkanlah matif lo. Natnya mana? pada kalimat ini al jumlah jumla uh, lu bilughatin la nafhamu bilughatin la nafhamuha lugha di situ manut la nafhamuha hmm. la uh, alma nah la nafhamu Jumlah jumla -na. jumla ya nah jumla jumla fi'liyah main anusaidun anta waqtu wa saya ingin katakan bahwa Jumlah setelah kata nakiroh itu sifat. Nah ini tadi yang belum saya katakan. Contoh tadi pilih la nafmuah, la nafmuah itu dikatakan sifat atau naat. Kalau kata sebelumnya itu nakiroh, nah itu. Maka contoh-contoh tadi nakiroh semua. Dan dan baik, intil wakat wa ilalikofil besuka, dimasyhallah wa syukronalah hasniti. Wa alaikum wa afdul faudzil alfarza julia. Terberdiri. Saya bersyukurkan Ustaz Masyaihidin lelaki ram Intahayna min jami'at ta'alim Wal'an kotwasolna fi nihayatil bernamij Pemirsa kita sudah menyelesaikan semua materi kita pada pagi ini Dan sekarang kita sudah dari penghujung acara Pemirsa Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda Syukuran kafiron ala husni istimamikum Wa ilah Ustaz wa Ustazah Syukuran Ustaz Fauzia wa mamaduh Syukran, kita akan berjumpa lagi. Sanal taqi usbil qadim insyaallah fi yaumussabtu as saa'ah 5 ila Kita akan berjumpa pemirsa di minggu depan hari Sabtu pukul 5 sampai 6 pagi. Makanya pemirsa jangan sampai melewatkan um, kesempatan untuk bisa belajar bersama kami di acara Hikmah Pagi program pembelajaran bahasa Arab melalui televisi. Dan saya Julia atas kru yang bertugas mohon undur diri. Ila liqa wa warahmatullahi wabarakatuh.